și acum... Acum... priviți Diamantul, Diamantul! Diamantul! Unde este diamantul? A dispărut diamantul! Cine a luat diamantul? Poliția! Să vină șeful negații de poliție! Domnilor! Domnilor! toată lumea rămâne pe loc să fie păzite ieșirile sării. Cerca ca toate persoanele...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 bată A aici, atiți pălut Era dintre aceia care au servit la masă în colțul acela, pe lângă postamentul unde stătea diamantul. Un servitor ticănos, Domnul Merea ar fi trebuit să fie mai atent în alegerea slugilor. Aici greșești, prietene. Poate că a fost chiar foarte atent. Madachi de cinstit. Răspund pentru el. Nu cred că el l-a furat. Nu poate fi departe. Pornim în urmărirea lui. Dacă diamantul e la matachit, va primi tot atâtea lovituri de bici câte carate are piatra Dacă nu va muri, va fi spânzurat după a 432-a lovitură. Domnilor, nu s-a găsit nicio urmă a lui Matakit? Nu este posibil să fie el hoțul. Acest drept trebuie să fie prins. Dacă n-aș suferi de gută, vă garantez asta n-ar dura Tată, nu te mai agita atâta Să vedem, să vedem cine vrea să pornească în urmărirea caprului. Dumea domnilor, doriți mâna a ficei mele <cute> E bine, prindeți mi pe matachit Pe onora mea, Alice va fi acelui care vi l va atuce Primesc, primesc și eu Miss Watkins, aș intra și eu în joc, am permisiunea dumneavoastră? O aveți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 Eu nu cred nimic din ce Mie er. Mi se pare că tot timpul nu puneți ceva. De ce pot să fac? La urma urmei tot e mai bine să fii aici, lângă mine, să ți ghezi mișcările. Veniți aici, lângă foc! Da? E, da. dar ce puneți la cale, a? Noi nu punem la cale nimic. De ce ne bănuiești? Ha, asta! Psst. E? Ce zici, domnule inginer? Ia. Ia privește mai atent mormanele cele cenușei. Elefanți mm -hmm. oh, Dacă am putea ucide unul sau doi E o vânătoare foarte amuzantă Da, am da, doi colți de elefante Înseamnă o fradă frumoasă ha? Ce, -ar, ce ar fi să încercăm mâine de dimineață E o idee și încă una bună Ce spuneți, domnule mere? Da, de acord Până atunci să ne odihnim Cine e de pază? Eu, Hilton Rămâi lângă foc Apte Bună oh. Nu te sperie, Nu pot dormi și m-am gândit că ar fi mai bine Să ah. vin să-ți simt de oră E foarte frumos din partea dumneavoastră, Domnul Repantalace S -s -s... Vreau, vreau să-ți vorbesc, Hilton Ai mai vânat elefanți? Da, de două ori Pe bine, știi cât de periculoasă este această vânătoare? Elefantul este Atât de inteligent, atât de șiret ah. Se întâmplă rar ca omul să-l învingă <gă> Vorbești despre neîndemânatici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 În trei mai greu da. Eu îi scot inginerului cartușele din bușcă Mâine, în momentul atacării unui elefant Trag un foc de armă în spatele lui În clipacea, animalul zăvește și se termina repede e, e, e, e, e cam greu ce propui dumneata Se să vezi, totul va merge de la sine Ia N-ai făzut nimic? Mi s-a părut că am zărit o umbră după Baobab Fai, fai nu, nu. Nu-i nimic. O părere. Pornim vânătoarea domnilor. Priviți-i. Elefanții dorm liniștiți.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 Eu plec spre dreapta. Bine, atunci eu o iau spre stânga. Și eu rămân în centru. Și-i bani? unde-i Am sărit pe curva clalului spatele mea nu spuneți nici. O să vedeți în curând pe duce. Ne-am apropiat suficient. Cred că e timpul să pregătesc caravila. E bușca dumneavoastră descarcată. Să-ți nu fiți îngrijorat. Totul e în regulă. Totul e în regulă. Acă cineva la spatele meu? Așa e, atenție, atenție în față. S-au vorbit aseară! Să te pierde, noroc, mă am ar și eu cu cureca! Atinție, atinție, elefantul rănit se vede spre noi. Acum e cum? în primim când elefantul va fi pe aproape, faci calul să să-l într-o parte, apoi te învârtești în jurul acestui tufiș și te-aș urmări pe elefant. Restul, da, da, da. mi mă privește, pe rog. Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Acum de! te a, Așa! Iar! Bravo! A. Bravo! Domnule Pantalații! A. Din noi imediat! Bardic a ne anepardul! Bravo! Bravo, Bardic! Trebuie să-l ucidem cu un gronț în ochi. Așa! S-a terminat! O, ce filbe frumos! Mă duc mai aproape să-l văd! Ce faci, Hilton? Nu te apropii atât de mult! l au omorât cu tromba. Eram sigur că facea pe mortul. Elefanții folosesc una cei și reclic. Morții cu morții, vii cu viei. Să mergem. Hai, trezește-te. Ce s-a mai întâmplat, Vardic? Azi noaptea a dispărut animal vandalaci. Ce spui?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 Intră Eu sunt Misoatins oh, O, domnule mere, v-ați întors În sfârșit, v-ați întors Singur, singur de ceilalți unde sunt Zemshilton a murit, domnule Watins mm -hmm. Să de trompa unui elefant Hannibal Pantalace a dispărut într-o noapte, Londra și cal Ce ticălos Și diamantul, unde este diamantul? Diamantul? Oh. Cine știe pe unde rătăcești? Oh, Cuta mea iar Dată Tată, tată, liniștește-te, te rog, haide de grădină la aer oh. Liniștește te, te tată ei, domnule Alice, ce ați făcut în aceste trei luni? Mă tem că ați uitat toată chimia pe care o știe. <gântu -i> nu, domnule, aici vă înșelați. Din potriva, am studiat mult, foarte mult. Da? Chiar, chiar mi-am permis să fac câteva experiențe în laboratorul dumneavoastră. Oh, nu, nu, nu, nu. Fiți pe pace, n-am spart nimic Ah, da, am pus totul la loc Am observat că laboratorul meu s-a cu unele piese L-a rugat pe domnul Vandergoed cu o piesă mai cumpere câte ceva Vătrânul, știți, face tot felul de drumuri misterioase Și de fiecare dată mai aduce câte o piesă Ține multa dumneavoastră da.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 Nu înțeleg nimic. Nu no, mă no, înțeleg nimic. cipriente, caut de câteva ore și nu dau de tine. Unde alergai așa de dimineață? Te-am strigat, nici nu mai ai auzit. ești în urmă cu evenimentele. Mă duceam la șerif. La șerif de ce? Păi să se povestesc. Ieri pe seară, când m-am întors de la mine, mi am găsit laboratorul devastat. Cum așa? Ca o cheată de oameni au păt<tr>uns, n-au profitând din tuneri. Au distrus în câteva minute munca atâtor săptămâni. Crezi că e opera lui Anibal Bandalaci? Nu știu, nu știu. Dispariția lui a rămas încă un mister. Poate no. se ascunde ca să acționeze mai bine, poate a murit no. în pustiu încercând pe cont propriu să nelichideze no. pe mine și pe bar Bardigno.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 am impresia că ceea ce au făcut ieri e doar începutul, de azi înainte trebuie să veghem. Oh, hai de mine, voi merge până la guvernatorul coloniei Capului, dacă este bine, nevoie. Bine, bine, bine, până atunci să ne apărăm noi. Da. Ciprian Mere, trezește-te! Cine sunteți? Cum îndrăzniți să-mi spargeți sușa? dați vă jos măștile! Ure! John, ajută! Ce? Bună, am zis! Dacă mai scoți o vorbă, mori înainte să-ți de sentința. Bună. Ce credeți că amărătul de John Stil te poate apăra? Fii liniștit! E legat feteleș. Nu mai suflă! Ascultă! Bună. Ciprian Mere, îți facem cunoscut că Tribunalul Secret al Taberei din Van der Gogh.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 Așa vor păți toți strădătorii Hai, hai, hai ridică-te, imediat n-avem tine pierdut E un asasinat Vreau ales cum vrei să mori Nu am de făcut nicio alegere Nu pot decât să protesteze împotriva acestei crime Protestează, dar tot vei fi spânzurat Ai de lăsat vreo dispoziție scrisă Nimic pe care aș putea să-l încredințez unor asasin Atunci la drum Legați-l, legați-l, Nu, stați, ce, ce vreți să-i Ma Matachit, de unde ai apărut? Am stat ascuns de frică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 Atunci, peretele a căzut pe mine. Da. După ce mi-am revenit, eram în patul unde ai pus să mă duc. Da. Am vrut să-ți dau piatra, dar mi-a fost rușine să spun că fusesem un hoț. Da. Am așteptat un prilej potrivit. Da. După ce cuptorul a explodat, m-am gândit ce supărat ai să fii. Am pus în țeavă diamantul cel mare. Da. Și când tăicuțul a găsit diamantul, a fost foarte bucuros. Da. Da, nu minte, nu minte Îmi amintesc foarte bine Am văzut burgările de pământ în mâna capului da, da, În ziua pării. Îl ținea atât de strâns încât au renunțat să-i mai scoată Doar că e posibil să fabrici diamante păi, zic, <laughs> Nu mai e nici cea mai mică îndoială da. Suntem proști că am crezut așa ceva E da. <laughs> ca și cum ai vrea să fabrici o <laughs> e, Ce facem cu inventatorul? Da, ce facem? E, cazul să amânăm executarea setiției Da, cum e, okay, da. da ești liber da. Da. Dar amintește-ți această sentință te urmărește mereu Un cuvânt, un semn și vei fi lovit fără milă Cine are urechi de auzit, saudă.. audă hey, Cum te simți, John, după trânta de seară? <hă>, Mi-au întins puțin oașele, nimic altceva Bine că s-a sfârșit numai cu atât <hă>, Noi am scăpat, dar bămilele împotriva lui matakit <hă>, au reapărut în zori, bietul băiat a fost arestat din ordurul lui domnului Watkins. Da, eu nu mai înțeleg nimic. Nici eu. Îl pune singur în cuptor, apoi se rezgândește și îl fură în plin banchet. Dar da, dacă era nevinovat, de ce a fugit? De, asta e simplu, a fugit de frică. Domnișoara Alice Watkins mi-a promis că mă va ajuta să-l scăpăm, o aștept să vine. Ah, uite, vine John Watkins, e negru de furie, aleargă după struț. Acest animal este insuportabil. ce s-a întâmplat, după Watkins? Acest animal oribil mi-a luat un document, Da, da... Tata, tata, liniștește-te! Nu, în cap îl va podori petălharul ăsta. Tata, tata, nu-l împușca! După,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 E, uite că a dormit, Nu se mai spate. Da. Totul va decurge perfect. Bisturiul? Așa, tampon? Da. Olo, ce buzunare enorme, pipota domnului da. da. Le... E, ia uitați-vă. Ce strălucești acolo? Păi, un sfeșnic de aramă. Ce? Oh, uite și documentul, puțin fototolit, ah. dar intact. Da, uitați mai e ceva, mi se pare? Da, vine de cârpit ale domnișoarii Watkins o ok. Un pietre de corn. și mai e ceva. ceva rotund, ceva. Stăwas sudului, lui. Diamantul, Diamant diamantă fost să de da, da. Tu nu Domnule ai atins. Tu nu l nu l să cred, e de secret, că Oh. Slavă cerului, iată-l regăsit Nu visezi, e adevărat oh, Alice! Da, Alice, vino aici Vino, veniți cu toții să vedeți Știți că tata o să-și revine, domnule Ciprien? Da, da, te uiți la ticălosul ăsta și nu privești diamantul ah! Ah, copil În trei zile Dada nici nu va simți că a fost operat. Doamnele, mereu... Doamnele, mi-ai făcut un mare serviciu. Nu știu cum voi putea vreodată să mă pentru asta. Doamnele, o atins, diamantul era înghițit de Dada și l-am regăsit. Nu e ca și cum l-aș adus din centrul Ah, Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Nu, nu e același lucru. E clar însă că bietul Matakit poate fi pus în libertate. Da, asta, da, așa e. Bardic, da, da. du-te la șerif și dă de știre că diamantul a fost regăsit. Da, asta, da, doamne, Acum, domnule Mere, da. cred că. înțelegi situația, nu? Adică? Adică, adică, Steaua Sudului este acum, conform declarației lui Matakit, un diamant natural a fost găsit pe unul din terenurile mele pe care ți le-am închiriat dumitale. Asta așa e. A, așa e, așa e. Dar îți amintești clauza din contract? Ea spune că primele trei diamante găsite pe terenul arendat de dumneata trebuie să-mi fie date în deplină proprietate. E, cererea mea e dreaptă, nu? într totul dreaptă. <laughs> Ți-aș fi foarte obligat dacă ai recunoaște în scris dreptul meu. Da... Așa este Lasă, lasă, la că Fabrici dumneata, altul și mai frumos Nu trebuie să râdeți, domnule Ioanis Ar fi fost o minune ca totul să reușească dintr-o dată <hânt> Drumul către reușită e plin de eșecuri Voi relua experiențele <hânt> și de asta vă rog să fiți siguri. Dragul meu, nu te sfătuiesc, ai văzut? Tocmai de asta, tocmai de asta Sălbădecia va fi învinsă de știință și oamenii aceștia de aici nu trebuie să mai moară scormonind pământul mm -hmm. Ni să fie spânzurați pentru îndinuiri imaginare Bine, bine, bine, lasă viitorul și Hai, scrie mm, Da Să zic că recunosc că diamantul găsit pe terenul meu Este potrivit clauzelor contractului de concesiune ha -ha. Proprietatea domnului John, John Watkins semnează Cyprien Mere <laughs> Sunteți mulțumit? Perfect, perfect <laughs> Teicuțule, Matachit, dragul meu Matachit, iată te-l liber. m-ai salvat din nou, teicuțule. Îți mulțumesc. S-a dus vestea. uite vine și. Bățul e bătu nu-l să vină, să vină, să vină tot să diamant vină, să vină, tot om să mi să E multă vreme vecine cine want de când nu ne-am văzut. Dar ce vânt aduce? Vântul justiției. John Watkins, mai deposedat de pământul pe care eram stăpânt. Iar... Astăzi legea te deposedează pe dumneata și te obligă să-mi restitui ceea ce mi-ai luat. Moșneagul e nebun, se pare că boala s-a de la un cine... cine râde la urmă, râde mai bine. Iar... Știi că o judecată definitivă ți-a atribuit terenurile situate la apus de-al 25-lea grad de 25 grade, longitudine estică față de meridianul Greenwich. Știu! Iar mie mi-a atribuit pe cele ce se găsesc la răsărit Preci, de acest da, mes. Chiar așa, prea de plecat. Iată o declarație a Comitetului Cadastral cu data de alaltă. Ieri. Ea constată o greșeală introdusă în toate planurile Grica Landului. A fost comisă de geodezi în urmă cu 10 ani. Ei n-au ținut seama de declinația magnetică în determinarea exactă a nordului. Și aceasta falsifică toate hărțile. În urma rectificării, mina copie reintră în posesia mea. Domnule șerif, fă <grijină> da. da. <grijină> În numele legii, declar sequestrate toate valorile mobile și toate obiectele de preț din ferma Wondergoat Copie.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 Luaia africană! Lua să tindem, să dansăm! Hai de ce cântăm? Liniște! Liniște! Puțină liniște, vă rog! N-ați auzit? Imediat după ce a trăznit? Un mic zgomot sec. Parcă s-a dispart un glob de sticlăr. Steaua sudului. Era aici, sub globul de fier. Fantastic! În locul diamantului a apărut un fel de pulvere cenușie.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 Dacă exploda în el, ce se întâmpla cu struțuri? Nu puteți da, da. trata cu atâta ușurință un asemenea dezastru. Pe cinstea mea, stați la taclare despre cele 50 de milioane volatilizate de parcă, de parcă, de parcă și fi vorba despre tata, Ceea tata, ce miște. arată că suntem filozofi, trebuie să fii înțelept când înțelepciunea devine necesară. fiți filozof cât vreți, dar 50 de milioane sunt 50 de milioane și nu se găsesc în drum. Ascultă-mă, Andergot. Astăzi <laughs> mi-ai făcut...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 Să bem pentru fericire, bem. <truzări> pentru Alice. <truzări> Alice și un pahar pentru chimie. <gătări>